Aztelena dugu ez da, aztelenero egiten noi dugun bezaratxe, oarzo bidasoko hitzaragoaz urko txegeste eka iso hon. No? Bai, ka iso egun hon usti. Zein moizu hando hon? Ando zuek ere? Bai, hando, minxe. Ba, betiko tira, martxan. Tira, tira, tira, tira. Bide, betiko martxan, ez dago ezki, eh, gaur egun. Hoi zen. Bueno, eh, pasatutakak eta datozena kuantoteko dizki gurkok eta, bueno, maiazaren amarrera e, arte dago EPEA olalde etxe bizitza tasatuterako emateko. Bai, ala daia, eske eh, galian horaldeko eh, asko itz egiten irea. Ba, bueno, bertako eh, basofitzeko txostita dituzten eta bueno, berro berrota ez eh, bizitza da. Orden horitarako izena emateko epea, eh, maiatzaren arte, eh, manditeke eta gero autoriko dira, eh, gerokoa da. Ezaren eh, dabiko hartuko dituzte, eh, zerrendan zeitu joko diren, eh, Ba onartuko dute eta Aliberan ba bueno, bere garaian eitzen denean, ba bueno, zausketan gerute eta bueno, olaldeko fasean da gaitere bukatzeko, ba bueno, hori da falta dena eta orrera doaz. Aliberan eh? e, ere olaldeko lanak ere txeak egiteko lanak ere orrera eta martxo honean gaina. Bueno, eta katalogo gastetziak sei urte. Bai, ba, zehurtu bete ditu. Ta bueno, larumatean entzitzen utzenos paques un hoietako, ba geienak, eh? egun hondia, segarren urte hurren horren egun handia, eh, bueno, denetik egin zuten egunean zehar eta bueno, gasteak elkarre hartu zituen eta bueno, eh, festa giroa, ba bueno, beti ere alderik aldarreka pintxuarekin, ba larumatean, e, bueno, euren euren bidea egin zuten Herriko aztek, izan berda, Aprilen zer bestein batekin ere antolatut dituztela, e, kultur, festa eta bueno, gastronomiare gustatzen dituzeran, ze izan ere, ba pintxopote ante bat ere inetelako gaztetxean, modari jarriki. Uh -huh. bueno, eta, hoi hartu hartzu dago kionez, lezora izan ere diak, sorrospen ikastaroa antolatudu. Bai, eh, mahiatzen dagoa antolatudu, eta, bueno, eh, mahiatzeko lau, lau egunetan inga dute, eh? Astean, astean behin, eh? mahiatzeko aste bako itzan, bat. Oztuan sorrospen ikastaro horretan, batez ere, lehen sorrospena landuko dute, matrikula matriculada mateko zaba, zaba ligitago, eta bueno diakonegunean bertan eman daiteke zena eh, sorospenik astera horretarako eskualdean eh, lezun ingurte bakarrikanik astrolori ordan bueno arras interesgarria da eta bueno eh, nundik non dignorakoak eh, diakonegunean ikus daitezke uh -huh. bueno hori lezon eh, diana baina beste albiste bat badago da guneko mendekosteak preparatzen hasi dielako bai mendekosteak eh, bueno eskualdeko norbait esateko ba bueno lengo jaiandia dira hau eh, zuetan ere hasiko dira ja festa giroan baina bueno lengo jaiandia ke lezoka ke sanolinamente kosteak orduen eh, mendekostek, bat pirata usei kutsua hondia dute, eta, bueno, bat ere zabarre ditutako dutako ekimineken goituzte. Orduan, zabarre taldea mendekostea prestatzen hasi da, eta, bueno, bat ere mendekostea kasteko egite duten ba ikuskizuna, pirataren ikuskizuna, eta, bueno, bukaerako ere antzazkizuna ere prestatzeko lanean hasi da. Eh? Bilera ditu dute, e, biharko eta, bueno, e, interiorez duunguztiak ditu dute, bilera horretan partazera jaiak prestatzen dela. Mm -hmm. Bueno, eta errenteria horretan, dagoeko lurralde bus, txartela, irib iribarru koa autobúsetan. Baia la la fonda hasta leen Martean jarrit zuten, lurra goztela ta bueno, lengo hastean, ba udal berzekeak izan ditugutena, bueno, jentza, bueno, pizkate berritasunada bueno, jentziak eh bueno, Saitasunak edo Frantsak ditut, ba bueno, hau eh, bueno, valido du, lurra dutzartela noiz ez, nun inbertada chartela ta batata beste, baina bueno, zalonta hioek kenduta, ba bueno, gendea labiltzen azidaz, chartela bakarra antelianta, bueno, zer barago, antelian eh bidea bakoitzagatik 0,48 € orden berko dituz le harteriarrek, eh ze chartela bakarrarekin, eh, normalak, eh e, pat, kagoch euroko €ko prezioa. Orduan, avantaja Nagariada da. Ba, bai, prezio erdia delako. Ba, bai. E, bestalde egitasmo bat aurkeztu dute, ezta? Bai, Kabia egitasmoa aurkeztu dute. Kabia egitasmoan, ba bueno, oiharri e, izango du politikariko duten karta batean. Ez da horretara mugatuko. E, Ori norbait ez esateko egitasmoaren e, azala da, ez karta hori. Eh, Kabia egitasmoan, ba bueno, herri parte hartzea sustatzeko egitasmoa da eta, bueno, leengo baitzak ematen hasi. Aldiz bidez lanu matean lanbila egintuten, Kabian parte izan hioten guztiek ta bueno, kantoratu ziren, alor kantoratu ziren, eta kabiarei mamia emateko, bueno, noreteko bire, bire izan zetan emateko parte hartu zuen, idei asko atera ziren, eta bueno... Eh, habia Gitasmorik puntik auzoan jarrigoten garpa da, uh -huh. eta edukinez betetzeko lehenengo bilkura larumatan egin zuten. Orduan esainteke datosenietetan kabiak gitasmorak, ba, bueno, arrenteria betako, e, ba, bueno, bizitza kulturala, eh, bizitza soziala eta bizitza politikoa ere bai, ban dolarit aglutinatuko do, bereganatuko duela. Uh -huh. Bueno, eta pasaian, pasaiko portuan erabateko aldaketa eskatu du Lapsinikatuak. Bai, hala da. Eh, Lapsinikatuen mezua bi bizintzutan doa batetik. Tampoka ja, eh, bastatzen dute berriz labekoek eta bestalde ba bueno, gaurrengo goportuan, ba trafikoak erakartzen da ez diote. Hori esateute, dute, ba izan da ezken urteetan, ba, trafiko zama edo, ba bueno, erdira jatzi delako, eh. E, adibidez, 2008ko urtean 6 mil itona inguruan egutzen eh pasaiako ba, trafikoa eta iaz 2011an ba 3,2 mil itona lei trafiko hori. Horrun labeko esate dute, ba hori, e, beirekada hori. E, nolaitare bat konpontzeko, bereka da horri vueltamateko, beste trafiko batzuk arribar diela pasaiara, e, trafikoiek batera garrilak diela portuaren eta hiriaren oenguruko herrien harremanarekin, e, eta bueno, horren alde egitu sindikatuak. Uh -huh. Bueno, eta pasaian berri gehiago ere baditugu adibidez lonjaren gaineko gatazka dago portuaren eta udalaren artean. Ba, ia da, lonja, san pedroko garrantzaren lonja, eh, lonja berriak egiten ari dira san pedro, eta bueno, horren diseinuaren, eta horren funtzioen ba... E, Arira, ba bueno, Bizkaia dago Portuaren eta Baserriko dela artean. Portuak modu batera ikusten du lonjaren zereginia zienden pasaiant, eta pasaiak pasaiak best, e, kultrak beste era ikusten du, eh? Ez dira e, iritsi kontrajarriak, baina bueno, zenbait e, gai nagusitan ba talka egiten txoko egiten dute bi ikuspegiek eta bueno, pasaiak kultura horien berri ematen ari da, herri bater bidez pasita Mm -hmm. Bueno, eta orain datozenak urko izan ere bueno pleno asteatuko, bai eh usteute lau herrietan plenoak izango direla, ezta? Bai, hala da plenoak izango dira herrietan, pasaieko konferentatzeko dakagorenik ama, e, bueno, plenoak izango dira herri guztietan. Eh, ordan ba bueno, eraiki garrantzitsuak hartuko dituzte, herrietan e, ta bueno, arte noiz hartuko gaur ez banago, hasta azken izango da, zaude. Bai, hori da eta lezon oker ez banago erabaki bat hartuko da herritarrak asaldatuko dituena, baina bueno, hori uste astean hits eh, egingo dugu lartez ezta aurko. Bai, hala da, hala da. Gaineko gai gainiko, bueno, ezekita eh, horretako duen gai horretan. Bai, hirin bai, hirin da, bueno, kontua da. Hirin. Kontua da uker ez banago beintzat ohar soldera iritsi da eta da Lezoko udaletxean Espainiako bandera ezarriko da, ezta? Bai, hala da. Eh, bueno, Espaineko Estatutuetik harrekinmendua eh, etorri da. No daiteko harrekinmendua, ba no daiteko algindua da. Ba bueno, eh, Espainiako bandera jarri ber dela, ba bueno, udalantzetako balkoian nagusietan. Udan horren inguruko gatazka sortu alezon, Joan den astean kera hartzadak bertan ere batzara gintzuen ba, erritarrei eh, horren berri bateko eta horren aurrean zer egin daitekeen azterteko. Eta ikusi berkoa azte honetan ba, bueno, errekkin emendu edo bueno, eh, akindu horren gainikoira bakiak zehintzuk izango diren. <tusurra> <tusurra> bueno, plenoak e, hori lau herrietan baino, hoi hartzen mugimendua aurkeztuko da ostegunean. Baina, lagu eta zein, aurkeztuko eta herri mugimendua, eta, bueno, zenbara da herri da Euskal eh, bueno, Perso eta aldeko da herri mugimendua dela, eta, bueno, eh, arrukezmen zoi ez da izango, aurretikaren lan asko egin dute hori hartzunen, herrira, herrira mugumendua, erigin hori bateko, eta, bueno, horien eh, berri mango dute gota saien berten, eta, bueno, horren zanen barreko ere, berrien mango dute. Eta, merkatruke azoka hilaren hogeita zortzian, larun batean? Bai, larun batean, merkatru, erkasoak agaste foruak eh bultzatu du e, azoka hori eta bueno pixkatzen daiteke ba, bueno, gaien e, azoka izango dela eh horiek e, hauek oiartzuarrak ematen ari dira gainfantzio bugun e, hauetan eta bueno gaiak gusten e, dituzten genean gai horren horri lotutako batzartela jasotzen dituzte emaileek eh? Atibidez, e, informatika gaiak ematen badituzte dituzut ba bueno chartel berdea kemo eskezu te ezakiz chartel emaile bueno ni berdea jardut adibidez utzelako beren mar liburuen emate batebate beste kolore bateko chartela mango izuten eta chartel horiek erabilli berdila lanu matean bertan eh, azokan. orduan eh, berre bueno, eh, berrerabilpena sustatzeko eh, azuke izango da lanu matekoan gazte foruak antolatuta Eta ororetan Euskadiko batel le chapelketan hiru bandera irabazi ditu Ibaiak eta seniorrena San Juanek. Bai, hala da. Eh, arrakasta izan da Euskaldiko batel le lortu dutena, elegutioan Araban, eh? Arabanegin indasteburuan Euskaldiko batel chapelketa eta bueno, hor joantzen daia gustiotatik, lau lauko chapelak etorri dira e, eskualdera. Hiru ibaikak irabazi ditu eta e, senior mailako San Juanek eh, ascoltami fatto dutzi, beika eh arrobi arrobi egiten ari den lana, e, lan martula egiten heredira, B kategorietan, eh, banderazko iraiz hituzte beik girusko batean liga, beik girusko txapelketan eta bueno, emaitz horiek barritzi egin dira, eh, euskariko txapelketan, Orduan, eh, beika lanpina egiten ari da, talbernenen e, bai bai bueno, e, e, e, e, e, San Juano seniorrak, izan seniorrak ere, ba bueno, e, izan dira. Horrek ezagik balioko duen, batranil denboraldilei begira San Juanek izango duen eh bidea zen izango den jakiteko. Baina tira, eh, mintarte batelak, e, banderak, txapelak eta, bueno, e, urrezko medaiak garrituzte e, horrengo ere eskualdera. Eta urteroko zita, gainera oker ez oanago e, aurten egun bat keiago astelena jaidelako eskula gintza azoka, ez da? Ba, hiala da, e, hostira denasiko da, errenten jarritako eskulean gintza azoka. E, merkatu zarri ningut da azokari eta, bueno, bituzela, errentzen kartean kondorantzen du. E, bertan, negin bat artisauk berelanak irakutxeko dituzten, samar dago, ba, bueno, artisauak aukeratzea dituztea, zena, bueno, eskera jarteko Baina, e, artisa buen artean, e, zi, aukeratu beharra dagoz, e, bueno, denak ez liatik eragakosaztuko, ba, bueno, markatu zerren. Hor dut, ustira lehan azikoa, eta, bueno, aztenen arte luzatuko ere intzenen, eskulan intza azuka. Uh -huh. Eta, bueno, pasaian truke egiten, ari dira, pasaian lezo lizeoko ikasleak e, erbereetako ikaslekin? Baina da, e, marxoan pasaitarrak erbereetan egun ziren, eta, bueno, egun laguetan e, bueltan. Bueltan alde, hori uh -huh. da. Hain bat ekin ari dira, eta hori gantzean, ba, bueno, semanakan, gauro gastronomia trukea ingo utela. Pues el Limaneco Itxasmendiek artean eta bueno, hemengo ikasunak ba zen bait jakiengo dizkiete herberarrei, tarberarrek ere euren jakiak e, ingo dizkiete hemenguei eta bueno, nik uste jaki hoiek e, egin ondoren ba hori, e, mailaren buetan bituko direlatenak eta hori, e, trukaren helburuak betetzeko ba, beste urrez batemago utela, hau da. Elkar lana, harremana eta bueno, ¿no la es? Inglesa, inglesa ¡Vaí! Bai, ¡Edo! ¡Beraí que hasta la niña casi, eh! Zedo, ¡Euskere casi! Ah, ¡Euskere la verdad! ¡Vaí, vaí, vaí! Bueno, eta bestalde, pasaiko 4. mendi lasterketa egingo dute larunbatean. Larunbatean ba, ba, ba, egingo ba. dute eta bueno, mendi lasterketa hori, ba bueno, eh, San Pedrotik, eh, zea, eh, Ulia aldea da, Ulia mendi aldea da eta bueno, eh, Trintxer eh, atletismo taldeak kantoratzen du eta bueno, hortel dagoarren urte zengu dute mendi lasterketa hori. Haserau ta beni lasterketa hori sortu sustema, ba, bueno, Trintxerren eh, atletismo taldearen 25. urte orron lasparteko, eh. Proba soia bezela eta proba bereziko zaka bueno, eh, ikusita orduan izantzen arte kasta, ba zapik ez za komunetariko kurtela ta bueno aurren bueno, aguarren ekitaldi izeguna probariengutena mendi lasterketa hori ingutena uh -huh. bueno eta lezun gaur liburuaren nazioteko eguna dugu San Jordi eguna eta liburuaren astea egiten ideia ez baina ara da ba. lezure eskolan ba astro sortu dute ba bueno le, liburuari merezi duen bat opia bateko eh? gaurtik hasi dira kini horiek egiten eta aste osoan oso zehar izango dituzten ba bueno eh, hainbat jarduera ikasle ezaguna joan dira lezo herri eskolarara ikasleak ere egunero ba bueno liburu tira korri kodiote ere ikasle E, e, klasera de visita previa liburuen Lama bueno en el libro orduan eh, liburuan inguruan gutoko dirasteetan lezori eskolan ta betzatoteran eskolaeko beste ikastetxeetan antzeko ekimenak ingen dituztera uh -huh. bueno eta amaitzeko kataluniako adituek, katez atekoren gainean hitzaldia bai 1926an eh, emango du eh, Inasi Puj adituak eh, ada setakoren gailko hitzaldia lezun izan badau Katalonialdean 100 herrik inguru diren nagaterat esatekoa e, biztanlegoa ba bueno, e, denetik identitatago biztanlego horren artean batzu txikia dela ez eztatzuk e, inguruko e, herritako e, alibideak dira orduan e, Kataloniako esperientziaren berria emateko 26an e, 7an e, gizala auditorumean inaripul puik, prefekt e, italdia emango du batez ere eta bueno eta toki kontratu baran lezun e, bueno E, Adibidezen izan den daiteke homenk bueno, e, nondik nola jodezake badiera zidezake hasipuiz e, putxake. Ho hmm? bueno, eta azkenik arpididetzeko aukera. Erpitzeko ba, modek e, azkarrena telefonoitztzea da. Telefon haiera da beatzi 0bi, zortzi 0bi. Baurko, ba, etxe beste oarzo bidasoko itzako zuzen darian minazker beste Aste betez gurean izate gati, kurrengo ez dugu saiorik izango Ze, bueno, zubi txobat egingo dugu argu saioan uh -huh. Eta, ba, mendikan bi Asteleanetan, e, bai, itzake dago Bai, bi azte barru, Ekarri, ekarrikin nagoe eh, Bi aurko, ezkarrik asko Aio Aio